Euskadirratian Lauretan Babel. Estralortarrak etetzen direnean gizaneak eramango dituzte lenda bezti. Ginasio bate publikitatea egiteko erabillezoen bezoa da hori. Zorakeria galanta iruditeko zaio bati baino gehiagori, eta irengerriarei izan daiten pentsatuko dupeste beste baina guri solasaldirako aitzakia mandigu gaur. Gizentasunari buruz ez egin nahi dugu, gizen izateari buruz edo uda gainera datorkigunean ia gehien hoe sartan zaigun argaltzeko obsesioari buruz. Zure eguneroko ursaina eta zaporea, kafez bakeren kompromisua eta kokoa. Taiz darrera izan. Ikerra baskoa, Zarratxaldeon. Zarratxaldeon. Agustin, unzurrundzaga, Zarratxaldeon. Zarratxaldeon. <tose> Zarratxaldeon. Zarratxaldeon. Zarratxaldeon. Baita zuride. Ira garkiarekin ginen hemen. Bona, bueno, zer irbitzak zaitzu, eh? Ginazioaren bezu publicitariba. Ba, ez dakit, mugu uste hori hiren txitako enartean egoteko kera eixente ez? Ez du eztralurtaren artean, eh? Eztralurtaren artean, baina esate hori ez, ba, ez dakit, eh, kaso egite mali madiote, ira, arki horri, pentsaten dojonio ginazio batea zibiako si nahi zute, bestela bene isai un kilokin, ma, bueno... Está en en neurrian honi pinu dute ezagizu ez ez dute horma hortan horma hundion dira. Ori no beraren baitan utzetu dut zaio da. Bai, bueno, vale, vale. <risos> Neri pasaba batzuk austen, kilo batzuk <risos> hartuko ah. ikizko gostar. Finazio vale. beharrik ez zer da. Ori da. Bueno, Sergi ez ez. Bai, bitxia no la ez ta? Gutxienez bitxia behintzat. Gainanik ez dakit estan lusta craquetotzeko lako posibilidade hundiri dagoen, baina ez dutu este jendeagile bildu dutenik horretik. Eta, tiruitzen. <risa> Ala, ez da guztiz ere gaizkiaz bali manago, e, jende askok eta askok, diskriminazio haren e, propaganda beste da, edo hurrektu dute, eta eskatu diete, aministrazioa di eskatu diote, edo agintari eskatu diete, ba, nola baitere eskuma sartzeko eta erratiratzeko. Eta erratiratzeko. Bai, Horrek esan nahi du, grazioa e bintzat duena. duela. Eh? Ez dakita e e publizitatea aldetik eragini softu duen, baina grazioa bintzat izan du. <gülüyor> Hombre, uste, bilatzen dutela pixka bat, olako mota horietako iragarkiek, bilatzen dutela olako... Provokatzea. Bai, provokatzea pixka bat ez. Ba, Benetonek e, egin zuen e, kampaina horrekin baitera olako gertatu ziren ikan mikagontzean edo jendeak komentatzen zi, asko komentatzen zituen eta uste gaina hausietekietan... E, e, bai, eta orainik ere benetan eta... nire garkio beti ezaten dute hmm. jarraikena. Bai, esan nahidea nire, nire iritziz horiek e, e, bilatzen dutela olako nolabez sortzea, olako iskan bia, sozial bat, ez? Hmm. Noran nahidea, estatu batutan gertatzen dira normanea olako gozak ez da? Bueno, no. gizango poruare, estatu batuetan, ondisa marra daz, ne? Ondisa eh? da, dut. Eh, Seguro asko, eh, proporzioan, eh, ondienetarikoa izango da, ez? Eh? Eh, Europa baino gehiago, nik dut, baina, zarriku badu baita ere, baina best, beste kaldekoa baita ere, nik dut, e... eta gimnazioen erabilera, ta, eta muskulazioak, eta olako gauzak ere, nik uste dut, e... Gehien e, sartuta diela, ta, Biet, horre, e, get, bueno, ber da hooleuaa seur asko estatuaatu egango dila, eta iruditzen zaite biak egango dila seur asko gizarteaneeko beresi chamarra data eta oso plurala seur asko aldo horretatik baite ez, baina gusto biak daudelaan ez. Ninik zuk zuklen aipatu duzut, Antasun oren arazoan ikusto bada gola ez, nolaabait iragarki horretan, ematen du E, norma estetiko batzu daudela eta ba, guztiak norma estetiko horren barruan sartu behar garela ez derri gaudela ez e, eta eta bueno, ba, niguztu gizakiak kanitzak garela, eta ordoan dan horretatik horretatiko, ba, respetatzea e, ba, ba, gizakiak e, garen bezala, ba, best, batzuk e, argalak beste batzuk eh ba edo beste batzuk izenak edo envelope frantzian ere esaten dute ez ba pixkate betetza eh? eh, envuelto hola pixkate eh? sobre sobre a un dobleta bai hori sobre, eh, sobre a un dobleta fuerte eskerra ez fuerte fuerte chamarras añacha horaka galantada se estrato territorial valira danetatik era lukete ez detuste hor gizenak horra aukera gehiago dituztenik edo ez detuste es baina nor lanaide publikitatea teoria giterakoan seinalatuta geratzen dietan ikuste hori da aipamen aipamenik e, bereziena edo eztegit jendearengan e, bai antzadienaz dizenak protesta zuten gainera iraingarria iribitzen zitzen delako bai bak bai, seinalatua dira eh neurri batean seinalakatuak dira eta bano ba ezzuk no, ba, bai ezte finazio ona etogi eta hemen e, besteak beserra beste neurrira etogi badazu mm -hmm. ezte bai ezte nor, nor, norma barruan ez neurri batzu daude normalak direnak eta zuek ez zaudete norma horren barruan orduan kampuan geratzen zaretenez ba orduan estralurtarrak edo edo, edo medikuak meikoak baita ere ez estralurtarrak bakarrik estralurtarra ez edo lantoki batera jouten bali bai orduan estetiki norma estetik horren barruan ez palin ba go eta gizenegia se pasatzen da orduan eh fiskat beste gite Ez, hori da, oh. patologia berriak sortu bira Anorexia, Pero... dela. Anorexia eta bulimia ikara garizko askunde izan dutazkeneko hamarkadan uste betes eta hor argi dago hor efekto badagoela Seanete eh mediatikoki orrateratzen dira ba elementu batzuk edo ezaugarri batzuk eta badirudi jende guztiak bete bardituela, ez? Elementu edo ezaugarri horiek, ez? Orduan eh egia da Agustinek eh Agustinek aipatutako ildotik ba daudela dela, eta, ba anorexia dela ta ba ospitalak ez du e, geroz eta beteagoak daudela, eh. Seanete ez da problema, ez da la tonta que eh. Hmm. Ni askotan pentsatu tabakoekin gertatzen den bezela, ez da gite, eh? akaso iguale eh, pixkat pasatu eingo naiz baina Eh, ez e, batzutan nik gaur egun gaur egungo gizartean nikuzte gehienez badagitela tabako harreta souru asko gorputzarik kalte eingo diola. E, baina hala ta gustitzenbe jendeak bere ba bere eta tabakoak gustatzen zaielako jarraiten dute erreten. Arreza. Baina joño de hasten die batzuk, eh joño dela ba, hori, ez? Garesti eta ez da git, gaixotasun gehi dauzkela Eeta zergatik ez, e, ba, ez, ba, eh? ez? ez ba beste batu zergatik ezti eba hasiko akaso ez akasoez, joino bazuekdo edo norma estetiko batzuen barruan zaudet, edo ezt edo ondo ez zitituak fizikoki edo bestela e, garestegiak e, zarete, edo as euro konpainiak edo jo etanik gutedotori ematen du ba, ba, ba, gizartea pixkate behartu egiten duela ez, behartu egiten duela. Norma batzuen barruan e, sartzerat, esaten duko, nio. Ba, ba, Baina, biz mundu daude horra guztin ez da? Baina, batetik da, e, nola bete esateko, ba, estetika, estetika normak jarraitzea, edo estetikak eskatzen duena betetzea, edo estetika gauko unean, iruditzen zaigurna, Ba, bai. Betetzea, hori da bat eta beste egon gozitzaak epizka bat osasunari lotuan Bain, eh? bai, bai, bai Orduan, e, nik uste, seguro asko ba, muga nolabaito, nun bai jatzekotan agian, hor jarri beharko litzatekela neurri batean bai. Hau da, e, osasunaren txako, e, kaltegarri den muga hori, e, o muga hortatik e, arago, balin bat zaude, ba, bano bau duan neugri batzuak eh, hartu, Be. hartu beharko dira, ez Osasunarekin Usaz, unarekin, ari jokatzen. Be. Baina ba, beste arazoa da, eta publizitatearen are hortik zi joan noskin, nire ustez bintzat, hmm, na, hmm. arau estetikoak, gauk modan edo ere dut zartartzen ditugun, arau estetikoak betetzea, eta hor, seguro asko, ba, moda bat dago. Eh? Beste Be. gauza askotan eh, modak ditugun bezala, ba, hontan ere moda bat badago. 90tik ene laumateko askotan esaten du gerra ondorenean gizenik etzekoela eta <laughs> klaro, eta seguro asko egia da, ezta? Eta zenbait eh e, lugaldetara gaurkounean bertan ere joaten balin bagea, ba bat egitera, ba, kontuatzen gera, ba gizen oso gutxi dagoela, eh? Beraz, hau ere norbait e, garatutako edo sea, len len len mundua deitzen diegun Eh, arazo bada, Beben. arazoa den neurrian, eh? Mm. arazo egiten dugu neurrian, arazoa da baino gehiago arazoa, arazoa izan daiteke ba. 2005 garrean urtean eta herrialde baratuetan, gizonezkoen 118a eta emakumezkoen 124a gizene izango da, baina arazoekin oso nahi dut, osasun, osasun jartzen bali dugu gu muga, gizene izango dira. Hori da, onzek ematen duen aurre uspena, bimigiatagos gara dut da, erako. Hori, da, datu, datu, datu, zergia, eh. horrez, ez, ez derdin du inmerko hori zeri lotuta, zeri lotuta hori litzake hori eh, Likadurari, ba, es, bizimoduari, eta, eta bizitzeko, erari, eta... bizitzeko erari Hori da, netzako garrantzitsua ez E, gauza bada, gaixotasun bezala edo hormonak e, hormonan aldetik e, bizentzia, eta beste gauza bada, bada e, pertsona batek egiten duen elikapenaren arabera edo prozesu horren arabera bada, gero zeta kilo gehiago irabastea gauza ezberniak dira, ez, eta bai Gorkatu lehenengo munduan kartatu dana eta garapen industrialen arabera elikatzeko e, pauta batzuk aldatzen jundira. Eta ba, orain berreskuratzen ere dira, badiru dira orain geroz eta errebista gehiagotan aipatzen da, ez, Urge, urra edan behar dala, fibraldetik ba, e, olako likaudura atu behar direla. ez. egin betor, bai dagoela e, kontzentzi bat, ba geroz eta elikagaiak ez dira oso komenigerrak geroz eta gehiago hartu izan direla eta hori tendentzi eh e, tendentzioiek aldatu egin ber direla, ez. Ni seguruna Koizean bai